د نمسلمانو کامیابی نمسلمانو واحدت نمسلمانو طاقت او ترکی دا پا قرآن عظیم و شانبان عمل کده که مسلمانان پا قرآن عظیم و شانبان عمل کده دوی تبا دنیاوی فائده هم حاصلیگی او اخروی کامیابیانی او فائده به هم حاصلیگی او کچند دا پا قرآن ما عمل پری دی په دنیا کے بم خار او ناکامي او اخرت کې به هم ناکامي سره مخي الله سبحانه وتعالى فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تاسو لپاره فرمای چې تاسو د الله جل جلاله راسېپ مضبوطه اسرا او مضبوطه اسراونی سي ولاته فرکو او جدا کېږي ما مسلمانانو نه له کامیابۍږي چې په قران باندې